لا بدت نواجزه صحابيو اماد الله حبيب كت او دا غاخل احقار شل نواجز بازي وي انيا بووي هي زادار کیږي نه ياني غني غاخل یو طرف ته د ډیر خندانه منه کھړې اب وقدر ضرورت خندانه الله حبیبم کھړې پوشوې د دین په یادی دین کې زنی وق دی او شې کثرت منی کثرت الرحق نہ منه راغله الګ الګ خندا د الله حبیب صلی الله علیه و وسلمم کھړې د الله حبيب کړي او کله دا صحابو خبرینګ کړي د الله حبيب بناسو په ذکر به کومې خبرو سره به خان دل چایو ده خدای خبر وکړي د الله حبيب فرمایل یو ګد د سړې چپواله کای ادر ډېرې حمدان دي زان ساتي شپګو وصیت نبی کریم علیه السلام وغوذر رضی الله تعالی کړي ایک چې جبله د خوږی ګټه کې ابو هو غب درش او کلے. تو روبہ بیرجب چ بودان دي يتس تر سايک ها پي کده چا بلا کي ديو بوداګانو ل اجازه ته جيڪا کوز دي په لوگ وره تا کي عوام واره لګيستر ل نو دمازه به حفي مطابق مودس ماچ ابيانا خبره وکبني نه بودا سين تا کي والي وله پاسه دا وي ودته پاسو ل دوی راپا څو یود درې داولي وي جوړ درې له جوابو کو نو بیا په داسه ودري کې مزل چا ته ود پرپا څو دې جو کې بابا لدوی ته ودې وینه نه ودلې داولي وي جوړ اوس په بیا داس په لغواړي نو د کی گئی با که څو دو زره د وجهه مثال په تور مشران تا کیا وای روښانه تاسو غوادان لیک کې الله د حبيب تکسيوي دا, دا یادوي سجن وصیت د الله حبیب ورتکی د جهاد بارکه ویلک بالجهاد فانه رهبانیت امتی اے زما صحابیت جهاد کوا دا داد دی امت رهبانیت اے په هومتونو کی بدل شو چې زړونه بغار کې ورنه نوته اچھا څنګهل کې بدیرش وو د دې امهت رهبانيت ميدان کې ودري دلي او د الله دې بل بلندې د فارا د کفار و محاربین سره سره جهاد کولی او دیت د الله حبيب سوي مخکي حديث کې جهاد کې سوي په اوخ کې چې خوب څنګه بلند نه په اسلام کے څه شي وازر و تو سنا میه الجهاد تاره اسلام بلندی دا د مسلمانانو عزت دا, دا مساجد او د حيا بقا ده اسلام بقا پته کرا دا زمان... او قران دی ما درت آیات د سورہ حج و الله وک په هر زمانہ کې نبی نبی الرحمت للدنیا او نو بسره نبی الملاح دلو یو لو یو جہادونو دا جنگ دو والا پیغمبر اپا خوانو کتابونو کی دکری چی اخیری پیغمبر راروان دے وصیفو ہو علا آتی کی تورو پوگی بانیوی وصیفو ہو علا آتی کی تی وجنہ علماءو لکری لسکا لجون د دا مدینی منوری او ہر دریمی آشتی پس لوی نلوی غزائی لڑاو کرے لوی نلوی سکڑے د الله حکم شراغې چې سبب فاتکیږي دا لوبیا به د الله پیغمبر صحابه اولګل چې لږ ضرورت او خپل به زکه نه وته کله پیغمبر وته نو شاته په مدینه او په کور کې فاتکیږي د الحرامو دا الله حبیب وي کشردا یاره نه وي چې باز خلک فاتکیږي نه زبدی وي ټولی د جهاد نه پاتې نه وي د الله حبیب لس کال جون دا مدینہ منورہ کې دا ټول جهادي ځوان وو او د مديني د وختونو اسلام په لاسو په مکه مکه کرامه کی دعوتو پیار لسکاله دعوتو خصوصا کسانو اسلام روړل خو د جهاد د وجه نه تما مې دنیا ګډ ګډ ته اسلام ورسېدو اردو وجنه علماء الکلی <سؤال> د دین مسالہ د وې هر نیکۍ د پاسه دی کیوی دا هر د پاسه بل نه کیوی یو نیکۍ دا څه د زاغې د پاسه نیکۍ نشته د هر نیکۍ د پاسه سی کو یو نیکۍ دا څه د زاغې د پاسه نیکۍ نشته هغه چې شهادت د الله په لار کې شهادت ملاو شو بسره قربان ددا پټو لوکي لوی لیکي دا او باندې غور ده الٰہی العالمین سمر رضا ملاوی جابر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ده د فرمایي چې ما سره نبی رسول الله ملاوشو نذی خفاو كتب دما ته وي سوجد جابر خفای د دې ورته وي د الله رسوله اوش تو شهدا ابي وثارا خفا دیو چې زما والد په احد کې تاسو سره شهید شو اڈیر بال بچ پریخو نحو خویندی دی جابر نزی اللہ عنہ دا یا عرور و سور خویندیوی نحو خویندی اپا آغی بان قرزم وا اپلا ری چکل جہاد تراوتو ہوتا د بچے کینو لیوی سباد نبی دی سلامو د کافرو پا منس کی جہاد دی بچی اداسیم نشی کولی جی دوار او د دمر یو پند زنانا پا کور کې خالی پریزو ای دا دین چل دا کول پا کار دی کورا کور کې وخام خایا و کسوي فرز جی حاد فرز جی عید ده. او دا سیم نشیم کولی جی بچی اتاو لیگم زرست پا زبازم تا با کور کی پاتی کی گئے. او ګوره کزا شهید شو ځکه دا خوب لی دلیو د اوحد لمخ کې خوب ولي د دوی او دو خپل په بدر کې شهید شو نا اورته دې غمونو په دنیا کې سکه دې غمنو ځاله کې سکه راشه ممشره په خوشاله بزو کیو د نبی رسول سلام الله تعالی ورته قربان خوب میکتل د الله حبيب ورته شهادت دنیا ابل جابر اے د جابر فلا را شهادت ترته بلایې د شهوف صحابي دي دغه او تعبير ورته امام الانبياء دا بچی تاوی دا الله دا حبیب دا پیشنگوئی مطابق کما ته شہادت ملاوشی دا بچی اوبا دا دی خوین دو خیال ساتے نا خوین دی دي دی, دی, دی بل پا ما قرزا دا دا قرزا دا قرزا بخلاس د دا دی دی پریشان او گیا دا پیغمبر علیہ السلام موجین دا جابر رضی اللہ عنو پا کور کی جماعت جوڑ دے مدینہ منوارا کی و د مدینہ منواری عام مساجد دا مصپا وخ کی کلاوی گی نور بندوی دا حضرت جابر رضی الله عنه د کور نس جوړه جوات ته جوړه دي کور کې دا معجزه د کجوري وشو کولي او د الله حبيب طرحه چې دې کارزدار سره لګي خبره وکا او لګورته تا تاسو شفاعت کوي دې دا قرضه ماف کړي هه کارزه چې معاف نکا د دې وایي مآوي چې د دا کارزدار اخلاص شي د کوم اوس اما فیندله یو ک جرم فاته نشخه خیر ده د الله حبيب راغه او د ک جورو توکی د گیدلیو داغه نه او پی شو پیریدا شو غر زیدو او س کلمات مبارکه د خلیل رويست ابه پخپلو مبارک ک لا شو ک جوري قرضدار او ټول قرضدار ختم شوت او جابر رضی الله نووی د الله فضات عالی قسم تا وړم چې د کجو رپې کی یو کجو رقم شوه دا د پیغمبرم ادا ګوره دا چې بلشي مشته دې د الله روصیت تر سره رکھے دوه ادا او نبی رسول الله پته نو بازين ناپو خان دی وایو دا چاله وټه تاسو مره د دې د دوی ژوند جابر رضی الله ورواده پیغمبرم ته د خبر ا دا الله حبیب دې دی او کله حبیب له زکور څه زم ما و اد کړي نو ویتا د پیغلی سره نکاح کړي او کده کندې سره ناور ته قربان نکوند می کړي نو ایسا وله پیغمبر علی بن غیظی وی زمان نه خوین دی فاتی اولیس ته به وصیت کړه نو ما سوچو کو کدی معصومانه ته دای دا كونته معصوم راولې لا وسوک سب دا سر دی وګړي دا چې په عمر والا زنانه ولا چې هغه زما د دې خويندو د فار په پا منځلي د مور شي چې دا پرasambانس ول الله حبيب څو نویدتا ورسره د پلا ورسیت تر سره کړي د دې د وې د الله حبيب ماته وې چې تفخفې د ما ورته قربان د خفقان د سبب دی الله حبيب ورته یا له ابشروک خبردارې نظر خو چستا د پلار سره د شهادت نه پس الله څنګه ملاقات کو وي ان الله احیا اباک وکلمه او کفاح سا والد الله د شهادت نه پس راځو انده کو اب مخ مخ ور سره خبرې او استاد والد او الله په منځ کې پرده نه او ما کلم احدن قدت الا من وراء حجاب تروس چې الله تاسو سره خبرې کړې د پردې نه خپل کړې او استاد و والد هو د الله په منس هیڅ هیڅ حجاب او پرده نه وا ورته زما بندا ونه تمنا کاو ناګيره بس جسم او غخت له ادراک له ایو سره ای جنت الفردوس ته لاړ شي نو نور څه ووادي الله ورته بار بار مطالبه کوله چه دې پوي چې الله میں ته رغيب ريزي نه د بیا را پ بیا می دنيات ته واپس کا فقتل فيك ثانيا چستا پلار کی دوباره شهید شم نوربي كريم ورته سبق مني انهم اله لا يرجعون ما قانون جوړ کړي چې دنيات د قیامت لمغ کې بیا واپس نشید لے ند شہادت زمائزت مندو یو لویا مرتبدا او دا زانت مستقل یو موجودا ند اللہ حبیب ورتوی تا جہاد دے الوسیتو بحب المساکیت وی مسکنانو غریبانانو سرا محبت کوا ادائی سرکینا وی علماء لیک دی زواړو خبرو په منس کې سم مناسبته مخکی کا او qalas کی توررا والا او د بعضی دشمنانو کا ای کوي او علب اسلام پکلا رکیږي دلته وی تشه تور نه دا سغربانان مسلمانان دای باندې شفقت لاس کې دا مدعایات د دا حدیث داسې مقصد شو اشداء علی القفار رحم او, او بینهم مسلمانان بد محاربی نو کافر مقابله کی مضبوط اخ اخ وی اخپل منځ کې واسي وی خپل منځ کې وا رحم علي زموږ یو بل لدا زیو جوړ چاخي هغه کافر د پارس را ته کافر د پارس را هغه د پرملا بلاته اب شعور متل یو شړی با ساتلو لاغه کور چرګوډي وړد وی کی خبرونه بعد یې ساتلو چې بدی وقار کو بدذیکم چرګودی زاتری او اٹھول دیو تاسو نا مسلمان دپاره ناربشا او د کافر مقابله کې سشا د کافر مقابله کې سخشا نووم وصیت دې د غریب مسکینان او سرا مینا او محبساتل دیو جل الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اللهم احینی مسكينا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسْحَاكِينَ اللہ ماتده غریبانانو جوند راکی او ما بان مرد غریبی حال کراولی او ما دو غر غرباؤ پا صف کرا بدای او مسالل آئے توجیم گودے وی تا زداد زناسی انو بس خبر مخلاسہ کری آره جو مو در تزواب ام آئی دا څ خبره مې ای کوله <تصفح> ایلي په وګړیدایو مسئله ده د علماو په منځ مالدار دې حلال مال دې ورسره او د الله په دیني لګي د تغلی شاکر وایي مالدار دې خوشکور گزار دې مالم حلال دې او د الله د حکم مطابق لګي اول فلا یو فقیر صابر وایي اسم مشتاخص ورناک دې دې حکم یو غوړه دې نداه اهل علم و فیصله دا دا چې دا سه مالدارا چې هغه سره مالم حلال دی او پدې لم لګي خپل پل غریب دې خپل غریبی د مالدار نه وچتا دا د ربي کریم علی السلام نو مبارک خلینا روتی چې دا صبرناک فقیر وا دا هغه غنی شاکر نه چې حلال مال دی او لګي پینزه سوا کال ببخ کی جدتزی سور کاله وبخ کیږي کیزه سوا کاله مخکي بزي او په دې شرط چې غريب خو صبر وکړي کله غريب اروخه الله نګلي کوي الله نګلي کوه مالک له سره کافر کېږي کله مالدار سره حسد کوي ګوردل دور ورکو مال ایران کو نه صبر نا کېدایي صبرنا صبر نا چې داغه په خپل صبر ده او تب وصيت ورته الله حبيب کوي اذا ذونت رول طریقہم ہے اور نظر الی من تحتک ولا تنظر الی من فوق و یاغشل و گورچہ تا نہ خطدی اغشل مگورچہ تا نہ بردی دنیا په اعتبار دا اذا ډیر لایک دي د الله د نعمت لا شکرې و ناراضی دا, دا واجب وصیت ته ایت رسول روفی اته م په دې شلو و بشوک و یاغشل و گورچہ ور سره لستی ستا ی وستر ګنیشته یو لاستی نشته لګاغه چا لوغه چې دواړه نشتهته یو لاستی نشته خوا غوره چې د چا دو نشته نديوانې به یو د الله د ن مت نه شکرین راځې بلژون ې رول بدر لاسان شي. ځوان پیرول بس شي هغه په دنیا سیم څوک مړی کینا د سید العالمین د مبارک خلیل وروتی وای د بنی آدم کې یو کند د سروز ورو شری وای دوی مه پکارا ا کډو مه شری وای در مه پکارا ادا سی په بس کینا د ددا خېټه نډه کیږي مگر د خبر پخارو دی به د قبر پخارو, پخارو مړی کی دنیا کې چاپس بس ویږي بس نور نور مال میں نه پکارا تا بس نور بست نورمی ور تا چوٹی ور کا اگورا اللہ دی مندگانو کی عجیب تقسیم کڑے علی رضی اللہ عنہو فرمائی وی اللہ دا مندگانو پا منس کی تقسیم کڑے مال کم ور کڑے خو روغ ور کڑے مال نشتہ خوپ صحت روغ دے نو سوک بی او بل مال دیر دے دادا اللہ یو عجیب شان دے چې تقسیم په خپل قدرت او حکمت سره کړې هغه دنیا له حاصل سره به چاله ګوره او د دن له حاصل سره به بره له ګوره ایو یو ګنټه جمعه مات کې کینی نو څه دې یاره زغه په پینځو مې ټب تم کېغه مده هو یو ګنټه د الله کور کې ناس دلا وګوره یاره زغه زورا کاته کوم ده هو جوړ مقابل او سره وکړه د دین 12 کې اور چاله ګورو نا ا د دنیا بارکه بنګلواله لګورو د پدی چخر څوج زبم بنګله جوړو نو بنګله ا جوړ شي ا جوړ نشي او خیرت پسی شي دیوځنه یو حدیث کې راغلی و یا اخر زمانہ کې و یو سړی خپل بیبی او بال بچ جهنم ته ولي کی صحابه ودا څنګه سړی کور تراوه ا کور کې ول خزه وای وای پتا الله ا ترور خو دې په کا اخځلې وګړه یو هارو یو لستولي ور تنور جوړ کو لذي خبر ولته وګيخه کما خبر شي کیږي د مجلس خبر ول اثر وي د مجلس خبر یو سور زده وګيخه نو اخردا خبرې په اثرو کې دی او یو کنه تربور سره مخابله کول غواړي مدارې لپاره د روغې شورو کې شورو کې دا شورو کې نو یاد تر برسر برابر شو یا نشو ټوله زندگی غډونو کو رشوتونو واغستل دوکیو کی حرام کارو له وکل نور تور سی دو چا ورسولو او بچو ده جهنم اور تور ورسولو دیوجل دنیاوی له हात سره دي شوق چا سره د مقابلي صورت له جوړای ا دینی له سره دینی له हात سره چ مقابله وکړه صحابه چې د نبی دې سلام وي مال راړو نو مقابله به کوله که به کولا ويبرزي الله یو یوزلوی چې زبرند ابو بکر صدیق رضی الله انو سره په مال لګولو کې مقابله کو نو ني مال راړو او ابو بکر رضی الله نو ټول کور چارو یو ده الله او رسول نو مي په کور کې پرې خنور سره پرې نخور نگو په پا مال لگولو کی دی سوی مقابل دی پا نیکو کی دی مقابل اللہ قرآن کی موئی وفیدہ علیک المتنافسون دا دی جنتونو د حصول دا پارا پاکار دے چی دی یوبل نڑوان دی شروان دی دن کی اللہ وی فستا بے قل خیرات نیکو کی زان دی یوبل نڑوان دی کئی سابقو الہ مغفرت من ربکو نگو را دا نیکو پا کارونو کی د سڑے دا مقابل سورت جوڑ کی از دنیا لحاس ترد زانتا قتل و گوری اما ایسو وسیتنا شن کہ یادیگی نو نشمیر ہوئی کوا کناوی اتشولا ہوتا ہے زہره تم پنونو سوچونو کی سوچون نو اس بھی ہوئی انگو با خود بھیجی اتشولا نهم وسیت دے دالا ابو ذر رضی اللہ عنہ توئیس چھل رحمی ساتا وَإِن قَتْوَعُوكَ اگر کئ در سره کټکای ګوره د امموز چه رفرض ده کنه نو د خپلوانو سره رشتداري ساتلم فرض دي رشتداري سلووي زي تاريخ کو او بیا تاسو او اورو سله رحمي او رشتداري دي له نو شي هر کس ملهاث کای نثيم کې د هغه غره د شريف او خلکو او د حیادار او خلکو د سي په دشمن ور سره خې غړو کنو مخې غړکای د شریف خلکو کم عادت وی که دشمن خوکل لریڅ کای د دشمن بدلب لبري وایسه لرحم دي ته وای jihad اب لصف ګوري ته ول درانه ګوري اب بیمار وې تا ته پوزي نه کولتي تاسو کې او داغه باندې خوشحالي و تعالی او نوې ته ورسوي دا خبرې ټولې د طبیعت خلاف دګري دین وایم دیتا و حفت جننا بل مکاره د جنت نګیر چاپیره داسې پرې دي چې طبیتې نهې ته دما پښو ک ج کږ د ز د پس کا اوور چې د ببیماار د تپې زی لکم و حفت جننت ویل مکاره د جننت نګیر چاپره داسې پر دي دا به خې هغه طبییت نهې خواشي نه پتون غ زه پس او وي ترورغو ترور نه نو بیا سي خلګوي غوګي نه پري کولي نسل رحمي دي تاوي اغه تاله د شړي په نظر نګوري تور تا غور دي تا سي له رحمي وایي ته بيوار په اغاړو تپوشو نو کو تي تپوشکه پاره سو خوشالي وتا اړو تپوشو نو کو تي نو وي سي له رحمي ساته اگر کدي در سر کټکاي سي رحمی رحمي ساتل زم مندو دا فرض او واجب دی د قرآن سمر آیاتو نا دی دا صلح رحمی او دا الله حبیب گرن د صلح رحمی او صوف ایدین ذکر کری اے تاسوک سوک دا نو غواری چې د دا, دا رزق حلال د دی شیدن سی سکشتا دا عرصدی طبیعت تے والا مو ایمان رزق حلال و غواری دا سوک نو غواری چې دا ما عمر د با شي څپا کې ودي دي وروه خوځاوای کنه د الله په دیګا روبره چا زره شوودی یو ټيلا ولا ولا ور کوي روړه ها ها اوس ګره دی دی نن ودا سیګیر چا په روغور ایتل شوګر سره ووتل ها خېو خوب لره غلې اول جمعه تل راځي دا جراش ای یودي پای دا الله حبی فرمای متفق علی حدیث ته و یسوب چې دا غواړي چې رزق دې ډیر شي او د نهطا عمر کې الله برکت واچي نو دا زمری ویری چې کارخانه دې جوړه کیه ا دېو دکان په ځای دو دوه د کارپور نو دولشګی دې دې کومه فلی اصل راهبه وو سیل رحمی دیو ساتی نو اللہ بے رزقم دیر کیا پا عمر کی بے برکتم بواشی سیل رحمی سوپ پوش بائی سیل رحمی ستاریف دیو ستاریف دیو بائی سیل تدلہ اللہ تو یو خپل کاټ کئی آتی ور سر جوڑے دی تا سیل رحمی بائی اور خبری ماشاءاللہ دیدی آتا لو صلی الرحمی زمایت مندو یو ډیر لوی شهر وي صلی رحمی چې کله الله پیدا کوي حدیث کراغلی خدا د عرش تر اوړ خطر ربي کریم ورته ویولي وی رب تما ذات خلقو للیږي چې ما به کټکای نو الله ورسره وعده وکا وی خو حاضرنه چې چاته ساتل زبور سره درهم موابل ساتم اگر چاته کټکی کلا نو زما ور سره کټکای او ایدا سیل <سؤال> رحمی ده عرش سراویزان دادا اشپار از دعا کوي یا الله چې سوک میں ساتی تو ورسر درحم مواملو ساتی او اللہ چی سوک میں کٹ کئی تو ورسر درحم مواملو کٹ کئی ننزمون روان امور سرد او بھائی اروان امو پلار سرد اروان امو رور سرد ایک یو نقصان کوي تو مالک لغان سفا کوا پورتو ګره پورتو ګره لګا غونته د شریعت مطابق تا وړه له شریعت خلاف لګا پوختو وکا چا کې له وجد لذی اگر ته وټول په پوره کو نو پټول په پوره کولو به ورته لاړ شي پوختو هغه پوختو د الله او د الله د حبیب د حکم مطابق تا کمه چې د الله د رسول د حکم نه خلاف دا نخپلو خپل رشتہ دار او سره زمای عزت مندور رشتہ اگر کاغه بدره دی پایشه ولادیس مولا محمد زکریا نور الله مرقده اذا سرس وکوتله مودیو رشتدار طلاړو غيصه په خولر اتله ول هو الله والا خکلی صفات وي دوی جوهه پاسره راتلل شاگرد دي اوراو له بیا په برازي بیا په برازم د ذکر د ذکر د ذکر د ویو جنا ګور وای هر سړی خپل حق واړي عدبن حق نه پورکای جوان زکه دراشه کار سڑی وی چې دا په حق ده نو قتل ته رانو کول ته راکای خو په ما یکم حق ته چې لا خو زو پورکم نو خذ د هاون حق ادا کیو کده نه پورکای الله مې پریزي او هاوند د خذ حق ادا کی گاونډی د گاونډی خپل د خپل تھاب انی چې کم حق ده اغه ادا کا او کستاغه نه پورکای غشاله پریز باب غلوه مالک او خالق لفریزا دردار الله دا, دا, دا حبیب صلی الله علیه او دی کتاب راغله اے ارسو کوی الله دا شر بندگی دم مرگ نه می ساته دا سوال کو کنه کہ کو وای سوک چې له رحمی ساتي الله بيدناکه رب مرگ دا ساتي دا سے مرگ بو هر کای جي قسم د جودی بو لزيري سوک چې له رحمی ساتي حدیث پاک ده رزق بو فراخشی و يد فوعنه میته السو نا مرگ بطی دفا کئی چوکچے سل رحمی ساتھی الله بدا سے خکول مرگ ور کئی اگور سل رحمی دالا استاد والد خپل لی استاد والدی خپل لی استاد بی بی در طرف نرشتہ دا تا الله حبیب سور اللہ رشتے ساتھ لی اللہ حبیب تعالی معجزہ ده په زمانہ پسبه یو خارفت حقوي مصر یادولو نن مصرزان ته مستقل ملک د اسلامي د اکدامو فتحہ کو نو دزي خلق او خیال بساتاي زمانہ د دې سره رشتداري ده سيد العالمین فرمایو له ما او دې سره رشتداري و د ابراهيم عليه السلام بيبي هاجر بيبي د مصر و د اسماعيل عليه السلام مور سوز را قال مخ تي وې زما د دې څه خبر ولې ما ولې خبر ولې کبا هاوې هاجر بیبی د مې سروه او د دا دا پیغمبر د دا پیدائش نه زړګونه کاله وخت کی خبره ده اباځه ولې ما ولې خبر سوا د الله د حبیب یو ویزه و ماریه قبطیہ رضی الله عنها د ابراهیم رضی الله عنه مور وا نو دا د مې سروه د ورللې خبر ولې پیغمبر علیه الصلاه والسلام بالل لداري او رشتہ داري ګور ته مرغ نه پسند رشتہ داري فالل الله دې وکي چې مونږه او تاسو زما عزت مندو سره رحمي وپالو او بای سوک بداسي چا وای کښو کې ماتهي بس زما وزن چې په پختو کچاکو ما پدی با الله رب ال عزت زموږه او تاسو ناراضي کیږي نو سره رحمي ساتل زما عزت مندو دا د فرایض نه دا دا لحبيب صلى الله عليه وسلم ورته صلی الله سم خبر ادا کړي وا وی حق وایا اگر کترخ وی حقا خبره کا وا خبره لګه سی کی چاله وی پر دې پټه مني سره پاغه خلګي ته لګه پټو دي وای ګور پر دې پټی مني سا پاغه خلګي هلو پر دې حق काबू کړي پر دې غیبت کړي پټو کته ورته وای ګور پر دې غیبتونه وکاوا ورې حق څه خدي کې تغييبت کې اجازه لرلوې ما ده تر واه خا در باندې لګي کې بدلېږي بلکي سر خښتور ذريله وي غييبت مګه وي غييبت زه ولا په خا په د غييبت نوې حق وایا اگر ک تاریخ ده حق خبرې چاله کې نو بس دا سي تر خونتې لګي وقول الحق و ان کان مرر لسم وصيت سو وې حق وایا اگر کسې اگر کدا سری ہوئی الله دې موږ ته تسل په دی وصیتونه وانه د عمل کولو توفیق راکې ایسا څنګه او مطالبه او اولځه کې کینو ایتاسو ها مخه چې مزدوران ساتلی ها بای کتا سو مزدور لويږي بای زمان کار دې خطبه ته پچی حاضری کې او ده روزانه او دوگ انتینا وقت رازی استاسو بخوخوی که خوخ بمونی تا سولوه سره سرواه او که داسی منی رو بیا بیا بیا بیا بیا بیا بس, بیا بس تا ده خدمت او کار لده سلام ده نور براسا استاسو هغه مزدور خوخوی چې کم وقت در اطلوی ده نرازی رتاسو ده ده جمعه ده ده وقت در اطلو پتشتا پکار ده چه ده بانگ نمخ کتا سو حاضر یه نو چه تا سو روزانه ناوخت ترازه ده اللہ با خواخی ای که ناوخا بیتا سو لوا ها تا پوستر نکوم بای گوره ده طبیعت تا قسم ده که ده طبیعت پا مسلمانه جنت للا زمونږ زمونگ چه وخت وقصه وقصه باشو اللہ کوئی که الله رسوله بانگونه وی جرا شا خوونگ با پخپل طبیعت راشو نو ده طبیعت په مسلمانهی ورانه جنت خپل طبيعت مسلمانی بکوې کله الله حکم له ما نه رګره بوش چو شو بام چوېل شو د جومې سو خويله اوس دولس بجې زوال کې اتل هغه شاندې و نیمه پتا مې رګره لفظ الله له حاصل کوي وخت راځي اسی مولما سره نه کې نه او ګره باسي پوې پوې خلق دیونه وخت راځي څوک به وخت راځي چې واده کوي کز او سا پکی چالا سوچا اتنو گوگا ایدو اللہ او سا میرادنی شکا او سا نیرادنی جا جا جا جا او سا نیر مولا تا دی اگر دا اللہ بدنی کانو دو جمعہ پر از لگو اختی را سائی اتا چی گورا گوٹ او سو گا کورو رسی زندے ناغلوئی بھائی او پجول وزان نارا سی او مازی گرموز نفس بزی چوٹی او پدور پیسی درکو کسب ته رب او الله سو په ورګړي ضرور خپل کار کاوه تاخ الله کریم او رحیم دې دنیا کې سکهړي دا موږ جمعه تار وخصو خراجو د نور جمعی مسکی کو خپله ني شي د جمعې غيلم خپل طبيعت راجو نه نشي توبه واسې چې موږ به خپل طبيعت مسلمانی نه کو دا الله او رسول چې کوم حکم دي هغه شنه جمعې نه بوختی راځي کړه ورجبه توخت را زید الله بر تیګانو په وخر را زید لوې اجر دې لوې ثناو د الله د رسول خبره و او راي او دا درسونه ور الله الحمدلله هر جمعه کې امام شتا په ورته تی به راو دي سوړ کیا شپه دا په امام بوځ په پختنوي نشتا کشته په یو پرتو غړې وې چې په ما امام بوځ د جدي تاسو کو امام نبی راو دي غلا وې به زمامتې ور کوه سره ورکينه اخې درنه د اخلاص ولای امامان خیره کوي او درته هر امام سره چې پېشمانه او کار سرچوځوي دی پخې قبليګي دی دی هغه ولای خیره د خپل مقتدی لرا نو دا امامان غریبانان علماء چې په مساجدو کې درسونه کوي تو لگ در شنو ترازی چ لگدا الله جديد نبو تا تاسو زما عزت خبر شو الله دیو کی چ موږ د خپل عالمان سره کیلو او سو د فتنو دور ده تاسو ګوره په حاضران نه تاسو کوی چې تلس کاله پس پسه تبدیلی رااله او چې روزانه را پاسی تبدیلی راځي په حاضر ته تلس کاله پس خبره به د خلق ويرا بدل شو اوس روزانه کې را پازینو نو, نو, نو خبره را زدا چې دنیا دا شپه دور وران او علامات حقکم چې د قیامتونو دا غټ غټ یو څو پاتې نور ټول شې وي نور تقریبا ټول پوره شې وي نو پځار رحم پکار دے د مرگ په څیر لګي دا شپې مرگ راشي جو سړی د کور روغره موټو وته ایو سات پسی اڅیډن ټکو مور کورته مترارو نو د مرګ پته ده لګي الله دې مالا وته شټول له د سیدو وی توفیق راکې دا الله دین تبو توجی س ششوی لا بس مونږ په پیمانه یو پتی رو مرخ په پیمانه یو اوایندمو ودا وادانا چیکرس پاتې دا کال دیو ک دا داب استاد حکم مطابق ته رو الله زمو ټولو خاتمه په ایوال <AF> کې الہ الالعالمین زمو د ټول په ایمان کې الله اعظم موږ ټولو فکر او سوچ د خپل قبر او د خدای سره ملاقات الہ الالعالمین جوړ کې الہ الالعالمین موږ ته زمو د ټولو والدين او تا مړو جواندو تا او فروعو تا الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم په تمامه دنیا کې کمزې کې مسلمانان پریشان دي تدا ټول ومت پریشانای ختم کړي الله زموږ د ټول حاضرینو او غایبینو د دینی دنیاوی حاجتونو تر سره کړي او سمره دینی دنیاوی پریشانای دی رب و دا پریشانای ختم کړي زموږ د مملک قسمه قسم پریشانو په مخ هکړه تقریبا چې تبق لشتک دی دا او دنیاوی دا چې د ملک پریشانو په دعا او واره چې الله د ملک نه دا پریشانای لدی کړي او دا کومه فت او مصیبت پمنګ باندې راغله او د گناهونو د وجنه چې کوم ظالمان پمنګ مسلیت او به توفیق راکې او الله مدد هر ظالم د پنځنه پخپل امن او امان کې اوساتي دعا او غاړي سمره بیماران کورونو او سپټالونو کې دي پازي بیماران او د دعا درخواستوم کړي الله تو هر شفای کامل عاجل ور نصیب کړي زموږ د مسلمانانو پمنګ چې سمره دښمنۍ طرف ګړې دي دعا او غاړي الٰہی العالمین د پدوس ځای الله دا مسلمانانو کومند کې چې قتل او قتال او جنگونه پر زونی دي الله دا صلح او پروغه بدلي کې کم مشران د دې لپاره منډه ترړلې وي الله ته سره معاون مددگار او مددگار شي او دې په مال او ولادت کې خیر او برکات واچي د چا بچی نشته الله دې کمل صالحه حبچی ولا ورګه او د چا بچی وي الله دې والدینو نو سترګو یخلې جوړ کې الله هو ربانا فی دنیا حسنه وفي الآخرة حسنا وكنا عذاب الله